Əraf suresi Məkkədə nazil olmuşdur 206 ayədir deyən və mihrban Allahın adıyla ilə. Əlif, Lam, Mim, Sad. Bu kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxutmaq və möminlərə öyüd nəsiyyət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ya rəsulum, ondan ötürü ürəyində bir sıxıntı olmasın. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabi olun. Allahı qoyub, başqa dostlara uymuyun. Siz öyüd nəsihətə olduqca az qulaq asırsınız. Biz neçə-neçə məmləkətləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə yatdığıları zaman və ya günün gün orta çağı istirahət edib uyuyarkən gəldi. Əzabımıza düçar olduqları zaman onların biz həqiqətən zalim olmuşuq deməkdən başqa heç bir sözləri olmamışdır. Özlərinə Peyğəmbər göndərilən ümmətləri sorğu suala çəkəcək, göndərilən Peyğəmbərləri də sorğu sual edəcəyik. Sonra da onlara nə etdiklərini bildiyimiz üçün hamısını bir-bir söyləyəcəyik. Axı biz qaib deyildik, onların yanındaydıq. Qiyamət günü əməllərin tərəzidə çəkilməsi haqdır. Tərəziləri ağrı gələnlər, Yaxşı əməlləri pis əməllərindən çox olanlar, Nicat tapanlardır. Tərəziləri yüngül gələnlər, Pis əməlləri yaxşı əməllərindən çox olanları isə, Ailərimizə haqsızlıq etdiklərindən, Özlərinə zərər eləyənlərdir. Sizi yer üzündə yerləşdirdik, Və orada sizin üçün dolanacaq vasitələri yarattıq. Siz isə olduqca az şükr edənlərsiz. Sizi, babanız Adəmi yarattıq, Sonra sizə surət verdi və mələklərə, Adəmə səcdə edin, dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdə edənlərdən olmadı. Allah iblisə, mən səni əmr edəndə, sənə səcdə etməyə nə manı oldu, deyə buyurdu. İblis, mən ondan daha üstünəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yarat. Allah buyurdu, Oradan aşağım, Orada sənə Allahın əmrinə təkəbbür göstərmək yaramaz, Oradan çıx, Çünki sən alçağlardansın. İblis dedi, Mənə qiyamətə qədər möhlət ver. Allah buyurdu, Sən möhlət verilənlərdənsin, İblis dedi Sən məni Adəmə səcdə etmədiyimə görə azdırıb yoldan çıxardığın üçün Mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara sənə ibadət və itaət etməyə mane olacam Sonra onların qarşılarından və arxalarından Sağlarından və sollarından gələcəm Və sən onların əksəriyyətini şükridən görməyəcəksən Allah buyurdu Oradan rüsvay olmuş və mərhəmətimdən kənar edilmiş halda çıx. O insanlardan hər kimsə nə uysa, cəzasını alacaq. Əlbəttə, cəhənnəmi sizin hamınızdan dolduracam. Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz yerdən cənnət meyvələrini dərib yiyin. Ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın, Yoxsa özünüzə zülm edən nərdən olarsınız? Şeytan, Adəmin və həvvanın örtülü ayıb yerlərini Özlərinə göstərmək məqsədi ilə Onlara vəsvəsə verib dedi, Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız Mələk olmamağınız Və ya cənnətdə əbədi qalmamağınızı üçün qadağın etmişdir. Həm də onlara, Mən əlbəttə sizin xeyrxah məsləhətçilərinizdən əmdiyi andışdım. Beləliklə, şeytan onları batil sözlərlə aldatdı, Onları aldadaraq uca yerlərdən, yüksək mərtəbələrdən aşağı indirdi. Adəm və Həvva ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri gözlərinə göründü. Onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından dərib, ayıb yerlerinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi olara müraciət edib buyurdu. Məyyər sizə bu ağaca yaxınlaşmağı qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdi deməmişdimmi? Adəm və Havva Ey Rəbbimiz biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhmet etməsən Biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq, dedilər. Allah buyurdu, Bir-birinizə düşmən olaraq, cənnətdən yer üzünə inin. Yerdə sizin üçün bir müddət əcəlini çatana qədər sığınacaq və dolanacaq yaşayış vasitələri vardır. Allah buyurdu, Orada yaşayacaq, orada öləcək, Və oradan dirilib çıxarılacaqsınız Ey Adəmoğulları Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim Və bir də bəzəyli libas Və ya mal dövlət nazil etdik Lakin təqva libası daha xeyrlidir Bu Allahın ayələrindəndir ki Bəlkə onunla öyüd nəsiyyədə qulaq asasız Ey Adəmoğulları Ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün libaslarını soyundurub valideyninizi Adəm və Həvvanı cənnətdən çıxartdığı kimi şeytan sizi də aldadıb yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, o şeytan və onun cəmatı sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. Şeytanla dost olanlar ədəbsizlik etdiyiləri zaman atalarımızı belə gördük, bunu bizə Allah əmr etmişdir deyirlər. Ya Peyğəmbərim, de, Allah ədəbsizlik yaramaz işlərə əmr etməz. Allaha qarşı bilmədiyiniz şey mi deyirsiniz? De, Rəbbim ədaləti əmr etdi. Ər səcdədə namaz vaxtı üzünüzü bütlərə deyil, Ona tərəf tutun. Dini yalnız Ona məxsus edərək ibadət edin. Sizi yaraddığı kimi, Yenə Onun hüzuruna qaydacaqsınız. Allah insanların bir qismini doğru yola yönəltdi. Onların bir qismi isə, Hak yoldan azmağa layiq görüldü. Çünki onlar, Allahı qoyub, şeytanları özlərinə havadar tutmuşdular və özlərinin doğru yolda oldularını güman edirlər. Ey adam oğulları! Hər ibadət vaxtı namaz qılarkən, məscidə gidərkən və ya təvaf edərkən gözəl libaslarınızı giyin. Yeyin, için, lakin israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz. Ya Peyğəmbərim, de, Allahın öz bəndələri üçün yaratdığı ziynəti və təmiz halal ruziləri kim haram buyurmuşdur? De, bunlar dünyada iman gətirənlər üçündür, qiyamət günündə isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfiyə belə ətraflı izah edirik. De, Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri, zina etmək, lüt gəzmək və hər cür günahı, haqsız zülmü, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi, ona şərik qoşmağınızı və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur. Hər bir ümmətin, Əzəldən müəyyən edilmiş əcəl vaxtı vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqda, Bircə saat belə nə yubanar, nə də tələsəllər. Ey adamı oğulları! Sizə içərinizdən peyğəmbərlər gəlib, Ayələrimi söyləyən zaman, Allahdan qorxaraq pis işlərdən çəkinib, Özlərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur, və onlar qəmqüssə görməzlər. Ayələrimizi yalan hesab edib, onlara təkəbbürlə yanaşanlar isə cəhənnəmli idilər və onlar orada əbədi qalacaqlar. Allaha iftira yaxan, onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Kitabda lövh-məhvuzda yazılmış qismətləri onlara çatacaqdır. Nəhayət, elçilərimiz, göndərdiyimiz mələhlər canlarını almaq üçün yanlarına gəldiydə, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütləriniz hardadı deyincə, onlar bizi qoyub qaçdılar deyə cavab verəcək və öz əleyhlərinə kafir olduqlarına şahidli edəcəklər. Allah qiyamət günü onlara buyuracaq, Sizdən əvvəl gəlib gitmiş kafir, cin və insan tayfaları ilə birlikdə cəhənnəmə girin. Hər tayfa girdikcə, özündən əvvəlki dindaşına və tayfadaşına onu doğru yoldan azdırdığı üçün lənət oxuyacaq. Nəhayət, hamsi birlikdə orada, cəhənnəmdə toplandığı zaman, sonra gələnlər, əvvəl gələnlər barəsində deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bizi azdıran bulardı, Bulara iki qat cəhənnəm əzabı ver Allah buyuracaq, Hər birinizi iki qat əzab gözləyir, Lakin siz bilmirsiz. Əvvəl gələnləri isə sonrakilara, Sizin bizdən heç bir üstünlüyünüz yoxdur. Biz sizi günah işlərə məcbur etmədiyimiz, əksinə, Siz onları könüllü suretdə gördüyünüzü üçün, hər ikimiz eyni əzaba düşar olmalıyıq. Buna görə də qazandığınız günahların cəzası olaraq, dadın əzabı deyəcəklər. Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbürlə yanaşanlara göyün qafıları açılmaz, əməlləri, duaları qəbul olunmaz və dəvə eynənin gözündən keçməyənə qədər Onlar da cənnətə daxil ola bilməzdər. Biz günahkarlara, müşriklərə və kafirlərə belə cəza veririk. Onlar üçün, cəhənnəm odundan döşək və üstlərini örtmək üçün ateşdən yorğan var. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq. İman getirib yaxşı işlər görənlər isə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 Bizi bura gətirib çıxaran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizi doğru yola yönətməse biz özümüzə doğru yol tapa bilməzdik. Həqiqətən, Rəbbimizin Peyğəmbərləri haqla, doğru xəbərlərlə gəlmişdilər. Onlara, etdiyiniz əməllərə görə varisi olduğunuz cənnət budur deyə müraciət ediləcəkdir. Cənnət əhli, cəhennəm əhlinə müraciət edib, biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyini haqq olaraq gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini gerçək olaraq gördünüzmü, diyə soruşacaq. Onlar, bəli, diyə cevab verəcəklər. Elə bu zaman onların arasından bir carşı, Allah zalimlərə lənət eləsin, diyə səslənəcək o kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərər, onu əyri hala salmaq istəyər və ahirətdə də inkar edəllər. Cənnət əhli ilə cəhənnəm əhlinin arasında pərdə, əraf üzərində isə, savabları və günahları, xeyr və şər əməlləri bərabər olan insanlar vardı ki, onlar hamını üzündən tanıyıb cənnət əhlinə Sizə salam olsun deyə müraciət edərlər. Əraf əhli çox istədiklərinə baxmayaraq, hələ o cənnətə daxil olmamış, lakin Ərafda günahları təmizləndiyidən sonra daxil olacaq kimsələrdir. Onların nəzərləri cəhənnəm əhlinə çevrildiyi zaman, ey Rəbbimiz, bizi zalimlərlə bir etmə deyərlər. Əraf əhli, üzlərindən tanıdıqları adamlara müraciət edib, sizə nə yığdığınız var dövlət, nə də təkəbbürünüz fayda verdi, deyəcək. Əraf əhli həmçinin, fağır və yoxsul möminləri kafirlərin böylərinə göstərərək, Allah onları öz mərhəmətinə nail etməyəcək deyə and işdiyiniz kəslər, bunlar mıdır, söyləyəcəklər? O anda Allah, Həmin möminlərə müraciətlə belə buyuracaq. Cənnətə daxil olun. Sizin heç bir qorxunuz yoxdur Və siz qəmqüssə görməyəcəksiniz. Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib Üstümüzə bir az süt ökün Və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən Bizə bir qədər ehsan edin, deyəcək. Olar isə doğrusu Allah onları kafirzərə haram buyurmuşdur diye cavab verəcəklər. O kəslər ki dinlərini oyun-oyuncaq etmiş və fani dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu günə qovuşacaqlarını unutduqları və ayələrimizi bilə-bilə inkar etdikləri kimi biz də onları bu gün unudarıq. Həqiqətən biz onlara Məkkə müşrihlərinə və kafirlərinə elmlə müfəssəl izah etdiyimiz inanan bir qövm üçün hidayət və mərhəmət olan dini vəzifələrini öryətmək üçün mükəmməl bir kitab gətirdik. O kafirlər ancaq kitabın xəbər verdiyi aqibəti mi gözləyirlər? Onun xəbər verdiyi aqibət gəlib çatdığı gün əvvəllər onu unutmuş olanlar deyəcəklər, Doğrudan da Rəbbimizin peyğəmbərləri haqla gəlmişdilər. İndi bizdən ötürü şəfayət edəcək bir kimsə varmı? Yaxı dünyaya qaytarla bilərikmi ki, etmədiyimiz əməlləri edək? Onlar özlərinə ziyan etdilər. Uyduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb, qeyb oldu. Həqiqətən, Rəbbiniz göyləri və yeri Altı günə xəlq edən Sonra ərşi və onun əhatə etdiyi Hər şeyi yaradıb hökum altına alan Bir-birini sürətlə təqib edən Gündüzü gecə ilə Gecəni də gündüzlə örtüb bürüyən Günəşi, ayı və ulduzları Əmrinə boyun eğmiş halda yaradan Allahdır Bilin ki, yaratmaq da Əmr etmək da.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 İman və ədalətlə düzəldiydən sonra Orada fəsad törətməyin Allaha həm qorxu Həm də ümidlə dua edin Həqiqətən Allahın mərhəməti Yaxşılıq edənlərə çox yaxın Küləyləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq Müjdəçi olaraq göndərən odur Belə ki küləylər yağmur yüklü ağır bulutları hərəkətə gətirdiyi zaman, biz onları, bulutları ölü qurumuş bir məmləkətə tərəf qovur, ora yağmur indirir və onunla hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də dirildib qəbirlərindən belə çıxaracaq, bəlkə düşünüb ibrət alasız. Təmiz, torpağı mümbit bir məmləkətin bitkiləri, Rəbbinin izni ilə vaxtında çıxar Pis, torpağı, qeyri bit bir məmləkətin bitkiləri isə yalnız Çox çətinli ilə özü də az yetişər Biz ayələrimizi neymətlərimizə şükr edən bir tayfə üçün Bələn fəssəl izah edirik Biz Nuhu öz tayfasına Peyğəmbər göndərdik O dedi Ey cemaatım Allaha ibadət edin Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Mən qiyamət gününün sizə üz verəcək əzabından qurquram. Tayfasının başçıları ona, Biz səni haq yoldan açıq aydın azmış görürük, deyə cevab verdilər. Nuh dedi, Mən haq yoldan heç azmamışam. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edir və öyüd nəsihət verirəm. Allahdan gələn vəhiy ilə sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, sizin də qorxmanız və bunun nəticəsində rəhm olunabilinməniz üçün içərinizdən olan bir adam vasitəsi ilə Rəbbinizdən sizə xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Buna görə onlar Nuhu yalancı şey hesab etdilər. Biz də onu və onunla bərabər gəmidə olanları xilas etdik. Ailərimizi təksib edənləri isə tufan vaxtı suda batırdıq. Onlar həqiqətən kör bir cəmaat idilər. Ad tayfasına da qardaşları Hudu Peyğəmbər göndərdi. O dedi, Ey cəmatım, Allaha ibadət edin, Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur, Məyər Allahın əzabından qorxmursunuz? Hud tayfasının kafir başçıları ona, Biz səni səfəhli içində görür Və yalançılardan biri hesab edirik, deyə cavab verdilər. Hud dedi, Ey cəmatım, mən heç də səfəh deyiləm, Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm, Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edirəm. Mən sizə doğru məsləhət verənəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, xəbərdar etmək üçün içərinizdən olan bir adam vasitəsilə Rəbbinizdən sizə bir xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Qatırlayın ki, Allah sizi Nuh tayfasından sonra onun yerinə gətirdi. Sizi xilqətcə onlardan daha qüvvətdi, üstün etdi. Allahın neymətlərini yada salın ki, Bəlkə nicətdə basasın. Hud tayfasının kafirləri dedilər, Sən bizə yalnız Allaha ibadət etməyimiz Və atalarımızın tapındıqları bütlərdən əl çəkməyimiz üçün mü gəldin? Əgər doğru danışanlardan sansa, Bizi qorxutduğun, Bizi təhdid etdiyin əzabı bir gətir, görək. Hud olara belə dedi. Artıq Rəbbinizdən sizə bir əzab və qəzəb gəlməsi vacib oldu. Sizin və atalarınızın özlərindən uydurub verdiyi adlar, bütlər barəsində mənimlə mübahisəm edirsiniz. Halbuki Allah onlara ibadət edilməsi barədə heç bir dəlil endirməmişdir. Allahın əzabının gəlməsini gözlüyün. Doğrusu, mən də sizinlə bərabər gözləyənlərdənəm. Beləliklə, hudu və onunla birlikdə olanları, iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edib iman gətirməyənlərini isə kökünü kəsdik.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 Ona pisliyə etməyin, yoxsa çox şiddətli bir əzaba düçar Allahın sizi ad tayfasından sonra onun yerinə gətirdiyi, düzlərində qəsirlər dikdiyiniz, dağlarını yonub evlər düzəltdiyiniz yer üzündə yerləşdiyi vaxtı xatırlayın. Allahın nimətlərini yada salın, yer üzündə dolaşıb fitnə fəsat törətməyin. Salih tayfasının iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayan başçıları, içərilərindən iman gətirən əlsiz-ayaqsız yoxsullara üst tutub, siz Salihin doğrudan da Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbər olduğunu bilirsiniz mi? diyə soruşdular. Onlar, bəli, biz onunla göndərilən hər bir şeyə, bütün dini hökumlərə inanırıq, diyə cavab verdilər. İman gətirməyi özlərinə ar bilənlər, Sizin inandığınıza biz inanmırıq, dedilər. Sonra o dəvəni tutub kəstilər Və bununla da Rəbbinin əmrini saymaz yana pozub isteyizailən, Ey Salih, əgər sən həqiqi peyğəmbərlərdən sənsə, Bizi qorxutduğun əzabı gətir, görək, dedilər. Buna görə də onları dəhşətli bir sarsıntı bürüdü. Onlar öz evlərində diz üstə düşüb qaldılar. Salih onlardan üz döndərib belə dedi, Ey cemaatım mən sizə Rəbbimin əmrini təbliq etdim və sizə öyüd nəsiyyət verdim. Lakin siz öyüd nəsiyyət verənləri sevmirsiniz. Lutu da Peyğəmbər göndərdik. Bir zaman öz tayfasını demişdi. Sizdən əvvəl, Bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi həyasızlığı, Kişilər arasında olan cinsi əlaqəni siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları atıb, Şəhvətlə kişilərin üstünə gəlirsiniz. Siz doğrudan da həddi aşmış bir tayfasız. Lut tayfasının bu sözə cavabı, İstiyazə ilə, Onları, Lutu və ona tabi olanları məmləkətinizdən çıxarın, çünki onlar həddindən ziyadə təmiz, bu cür işlərlə məşğul olmayan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdır. Biz Lutu və ailəsini, həmçinin ona iman gətirənləri xilas etdik. Yalnız, övrəti vailə, öz gizli küfrü səbəbi ilə həlak oldu. Onların üstünə ateşdən yoğrulmuş əzab yağışı yağdırdıq. Bir gör, Allah'a asi olan, peyğəmbərləri inkar edən günahkarların ahırı necə oldu? Mədiyən tayfasına da qardaşları Şüeybi peyğəmbər göndərdik. Şüeyb onlara belə dedi, Ey cəmadım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan maşqa heç bir tanrınız yoxdur. Artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil gəldi. Ölçüdə və tərəzidə düz olun. Adamların mallarının dəyərini və ya onların haqqını azaltmayın. Yer üzü peyğəmbərlərin şəriyyətləri sayəsində düzələndən sonra orada fitnəfəsat törətməyin. Əgər siz möminsinizsə, Bu dediklərim sizin üçün xeyircidir. Hər yolun başında eyləşib, Allaha iman gətirənləri qorxudaraq, Onun yolundan döndərməyin. Onu, Allah yolunu əymək istəməyin. Ey Mədiyen tayfası! Xatırlayın ki, bir zamansız çox az idiz, Amma Allah sizi çoxaltdı. Bir görün, fitnə fəsat törədənlərin ahırı necə Əgər sizin bir qisminiz mənimlə göndərilən dini hökumlərə inanmış, bir qisminizi isə inanmamışsa, Allah aramızda öz hökmünü verinciyə qədər səbr edin. Axı o, hökum verənlərin ən yaxşısıdır. Şüeyb tayfasının iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayan əyanları, Ey Şüeyb, ya səni və səninlə birlikdə iman gətirənləri məmləkətimizdən mütləq qovacaq, ya da siz bizim dinimizə dönəcəksiz, dedilər. Şüeyb belə cavab verdi, Dininizə nifrət etdiyim halda belə bizi bu işə məcbur edəcəksiz? Allah bizi sizin batil dininizdən xilas etdiyidən sonra, Biz sizin dininizə dönsək, Allaha qarşı yalan uydurmuş olarıq. Rəbbimiz Allah istəməsə, Biz əsla sizin dininizə dönə bilmərik. Rəbbimiz elmi ilə hər şeyi ehtiva etmişdir. Biz yalnız Allaha təvəkkül etmişik. Ey Rəbbimiz, Bizimlə tayfamız arasında ədalətlə hükmət. Axı sən, höküm verənlərin ən yaxşısısa. Şüeyb tayfasının kafir olan əyanları, tabeliğində olanlara dedilər, Əgər dininizi atıb Şüeybin ardınca getsəniz, şübhəsiz ki, çox böyük ziyana uğramış olarsınız. Elə bu zaman, onları dəhşətli bir sarsıntı, yerdən zəlzələ, göydən tükürpərdici bir səs bürüdü və onlar öz evlərində, Diz üstə düşüb qaldılar, bir göz qırpımında həlak oldular. Şüeybi yalançı addandıranlar sanki orada evlərində heç bir şənli içində yaşamamışdılar. Şüeybi təksib edənlərin özləri ziyana uğrayanlar oldular. Şüeyb onlardan üz döndərib dedi, Ey cəmatım, mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ etdim və öyüd nəsiyyət verdim. İndi kafir bir tayfadan ötürü necə yasudun? Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər göndərdi onun əhaləsini peyğəmbərləri tanımadıkları üçün bir müddət müsibətə və bəlayə saldıq ki, bəlkə günahlarını başa düşərək Allaha yalvarıb yaxarsınlar. Sonra sıxıntını, bəlanı, pisliyi firavanlıqla əvəz etdik. Beləliklə onlar artıb çoxaldılar və dedilər, Atalarımıza da belə yaxşı yaman günlər üz vermişdi. Elə bu an onları, özləri də bilmədən, qəflətən əzabla yaxaladıq. Əgər o məmləkətlərin əhalisi iman gətirib pis əməllərdən çəkinsə Sözsüz ki, göyün və yerin bərəkət qapılarını onların üzünü açardıq. Lakin onlar öz peyğəmbərlərini yalançı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə məhv etdik. Məyər o məmləkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gecə yatarkən gəlməyəcəyinə əmin edilərmi? Və ya o məmləkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gündüz oynayib əylənərkən gəlməyəcəyinə arxain edilərmi? Yaxud o məmləkətlərin əhalisi Allahın onları dolaşdırıb bəla torna salmayacağına, Naznəymət içində yaşadıqları halda, Qəflətən onlara əzab göndərməyəcəyini əmin mi? Allahın bu yolla dolaşdırıb bəla torna salmayacağına, Özlərinə zərər eləyənlərdən başqa, Heç kəs arxayın ola bilməz. Yerüzünün qədim sakinlərindən sonra ona varis olanlara, Onların yerinə gələnlərə aydın olmadı mı ki, Əgər biz istəsə idik, onları da günahlarına görə müsibətlərə düçar edər, ürəklərini mühürlüyərdik və onlar da öyüd nəsihət eşitməzdilər. Ya Mühəmməd, o məmləkətlərin bəzi xəbərlərini sənə söylədik. Onların peyğəmbərləri aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Həmin məmləkətlərin əhalisi əvvəlcə yalan hesab etdiklərinə, Möcüzələrə, dəlillərə yenə də inanmadılar. Allah kafirlərin ürəklərini belə möhürlüyür. Onların əksəriyyətində əhdə vəfa görmədik. Əksinə, onların əksəriyyətini Allahın itayətindən çıxmış, onun əmrlərini pozmuş günahkar kəslər gördük. Onlardan sonra Musanı möcüzələrimizləndə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 Mən sizə Rəbbinizdən bir möcüzə ilə gəlmişəm. İndi kölə etdiyin İsrail oğullarını mənimlə bərabər, Babalarının vətəni olan Şama göndər. Firon Musaya dedi, Əgər möcüzə ilə gəlmirsənsə və doğru deyirsənsə, Onu gətir, göstər. Firon bunu deyən kimi, Musa əsasını yerə attı, O, dərhal hamının gözünə aşkar görünən bir əjda oldu. Sonra əlini qoltuğunun altından və ya cibindən çıxartdı və o, bir anda baxanlara nur kəsildi. Firon tayfasının əyanları dedilər, Şübhəsiz ki, bu çox belirli bir seyirbazdır. O, sizi yurdunuzdan çartmaq istəyir. Firon da, elə isə tədbiriniz nədir, deyə soruşdur. Onlar dedilər, Musanı qardaşı Harun ilə birlikdə saxla və şəhərlərə sehərbazları yığan adamları göndər ki, nə qədər biliyili sehərbaz varsa, hamısını tutub gətirsinlər. Sehərbazlar Fironun yanına gəlib dedilər, Əgər biz Musaya üstün gəlsək, yəqin ki, bizə bir mükafat veriləcək. Firon, bəli, Şübhəsiz ki, siz mənə ən yaxın adamlardan olacaqsınız, deyə cavab verdi. Sehribazlar dedilər, Ya Musa, ya sən əvvəlcə əsanı yerə at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq. Musa, siz atın, dedi. Onlar əllərindəki əsaları yerə atdıqda, adamların gözlərini sehirleyib, onları qorxutdular və böyük bir sehr göstərdilər. Biz də Musaya əsanı tulla deyə vəhiyyətdik. Bir də baxıb gördülər ki, əsa onların uydurub düzəltdikləri bütün şeyləri udur. Artıq haq zahir, onların uydurub düzəltdikləri yalanlar isə batil oldu. Şehirbazlar orada məqlub edildilər və xar olaraq geri döndülər. Onlar hamı birlikdə,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 Gizli bir hiylədir. Gördüyünüz işlərə görə başınıza nə oyun açacağımı biləcəksiniz. Əl ayağınızı çarpaz kəstirəcək, sonra isə hamınızı çarmıxa çəkdirəcək. Sehirbazlar belə cavab verdilər. Şübhə yoxdur ki, biz Rəbbimizin huzuruna dönəcəyik, bizi ölümlə qorxuda bilməzsən. Sənin bizdən intiqam almağın isə ancaq Rəbbimizin möcüzələri gələn kimi bizim onlara iman gətirməyimizə görədir. Ey Rəbbimiz, bizə bolluca səbr əta et və bizi müsəlman olaraq öldür. Firon tayfasının əyən əşrəfi dedilər, Musanı və tayfasını fitnəfəsat törətmək, Həm səni, həm də sənin tanrılarını atıb getmək üçün mü buraxacaqsan? Firon onlara belə cavab verdi. Biz onların oğullarını öldürəcək, Qadınlarını isə bizə xidmət etmək üçün diri saxlayacaq. Biz onlara mütləq qələbə çalacaq. Onlar əvvəlki kimi yenə əlimizin altında olacaqlar. Musa üst tayfasına Allahdan kömək edirin və səbr edin. Yerüzü Allahındır, bəndələrindən istədiyini onun varisi edər. Aqibət müttəqilərindir, dedi. Musaya iman gətirənlər dedilər, Sən bizə Peyğəmbər gəlməmişdən əvvəldə, sonra da biz əziyyət çəkdik. Musa onlara belə cevab verdi, Bəlkə də Rəbbiniz düşməninizi məhv edib, sizi yerüzünün varisləri edəcəyib. Sonra isə nə etdiyinizə, özünüzü necə apardığınıza baxacaq. Biz Firon əhlini illərlə qıtlığa, qurağlığa və məhsul çatışmazlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Onlara bollu qismət olduğu zaman, bu bizim haqqımızdır, deyər. Bir pisli yüz verdiyidə isə bunu bir uğursuzluq, nəhslik kimi Musadan və yanındakılardan görərdilər. Agəh olun ki, onların başına gələn uğursuzluq Allahdandır, lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Firon tayfası Musaya dedi, sən bizi osunlamaq üçün nə möcüzə gətirsən də, yenə sənə iman gətirən deyilik. Biz ayrı-ayrı möcüzələr üzrə olara tufan, Əkinlərinə çəyirtkə və həşərad, Evlərinə, yeməklərinə qurbağa Və çeşmələrinə kəhrizlərinə qan göndərdik. Onlar yenə də iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayıb, Kafir bir tayfı oldular. Onlara əzab gəldiydə dedilər, Yə Musa, Allahın sənin dualarını qəbul etmək Və peyğəmbərlik vermək barəsində səninlə olan əhdi hörmətinə Bizim üçün Rəbbinə dua et. Əgər bu əzabı bizdən götürsə, biz hökman sənə iman gətirəcəyik və İsrail oğullarını səninlə birlikdə istədikləri yerə göndərəcəyik. Elə ki, əzabı bir müddət onlardan götürdük, dərhal əhdi pozdular. Biz də ayələrimizi yalan hesab edib onlardan qafil olduqları üçün Firon əhlindən intiqam alaraq onları dənizdə batırdıq. Zəif görünən o tayfanı, yeryüzünün daim xeyir-bərəkət verdiyiniz şərq tərəflərinə varis etdik. Müsibətlərə, fəlakətlərə səbretdiklərinə görə, Rəbbinin İsrail övladına verdiyi gözəl sözlər tam yerinə yetdi. Fironun və onun cəmatının qurduqları imarətlər və ucaqdığı qəsirləri, kaşanələri isə Viran qoydu. biz İsrail oğullarını dənizdən keçirdik. Sonra onlar öz bütlərinə tapınan bir tayfiyə uğradılar. İsrail oğulları dedilər, Ya Musa, bizə oğulların sitayış etdiyiləri bütlər kimi bir büt düzəldi. Musa belə cevab verdi, Siz doğrudan da cahil bir tayfasız. Şübhəsiz ki, buların tapındıqları bütlər məhvə məlkümdür. Etdikləri əməllər isə puşdur. Musa yenə dedi, Allah sizi dövrünüzdəki bütün insanlardan üstün tutduğu halda, Heç sizin üçün Allahdan başqa bir tanrı istərəm mi? Ey İsrail övladı, Yadınıza salın ki, sizi Firon əhlinin əlindən qutardıq. Onlar sizə şiddət dəzab verir, Oğullarınızı öldürür, Qadınlarınızı isə özlərinə xidmət etmək üçün diri saxlayırdılar. Bu, sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınav idi. Musa ilə otuz gecə oruç tutub dua edəcək, bunun müqabilində ona tövratı nazil edəcəyimiz və özü ilə danışacağımız barədə vədələşdik. Sonra ona daha bir on gündə əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin təyin etdiyi müddət tam qırx gecə oldu. Musa, qardaşı Harun'a dedi, Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol, Cəmatı islah etməyə çalış Və yeryüzündə fitnəfəsat törədənlərin yolu ilə getmə. Musaya vəd etdiyimiz vaxt gəlib şətəndə, Rəbbi onunla arada heç bir vasit olmadan danışdı. Musa, ey Rəbbim, özünü, camalını mənə göstər, Sənə baxım, dedi.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 Bütün ev və nöqsanlardan uzaqsan, sənə bu işimdən ötürü tövbə etdim. Mən İsrail oğullarından səni görməyin mümkün olmadığına iman gətirənlərin birincisiyim, dedi. Allah belə buyurdu. Ya Musa, mən öz risalətlərimlə Tövratın lövhələrini nazil etməklə və səninlə arada heç bir vasit olmadan danışmağımla Dövründəki bütün insanlardan səni seçib üstün tutdum. İndi sənə verdiyimi al və bu neymətlərə görə şükr edənlərdən ol. Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən, mövzə və təfsilata dair hər şey yazdıq və belə buyurduq. Bundan möhkəm yavaş və ümmətinə də onun ən gözəl, savabı çox olan hökümlərindən yapışmağı onlara əməl etməyi əmr et. Ahirətdə sizə fasiqlərin yurdunu, cəhənnəmi göstərəcək. Yer üzündə haqsız yerə, layiq olmadığıları halda təkəbbürlük edənləri, ayələrimi anlamaqdan yayındıracam. Onlar nə möcüzə görsələr, ona inanmazlar. Onlar haq yolu görsələr, onu qəbul etməz, azğınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Bunun səbəbi isə, onların ayələrimizi yalan həsab etmələri və ondan qafil olmalarıdır. Ayələrimizi və ahirətə qovuşmağı doğru həsab etməyənlərin bütün əməlləri buça çıxdı. Onlar ancaq öz əməllərinin cəzasını çəkəcəklər. Tur dağına gedən Musanın ardınca tayfası, öz bəzəy-düzəy şeylərindən Canlıymış kimi böğürtüsü olan bir buzov heykələ düzərtdilər. Məyər buzovun onlarla danışmadığını, Onlara bir yol göstərə bilmədiyini görmədilərmi, Bununla belə o buzova tapınıb, Özlərinə zülmə eləyən oldular. Elə ki, peşmançılıqdan başları əlləri arasına düşdü Və haq yoldan azmış olduqlarını gördülər, Əməllərindən çox məyus olub dedilər, Əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə və bizi bağışlamasa, Mütləq ziyana uğrayanlardan olacaq. Musa qəzəbili və kədərli halda tayfasının yanına dönərkən onlara dedi, Mənlən sonra mənə nə pis işlər gördünüz? Rəbbinizin əmrini tezləşdirməyim istədiniz? Musa qəzəbindən əlindəki tövrat lövhələrini yerə attı. Qardaşının başından yapışıb, özünə tərəf çəkməyə başladı. Arun dedi Ey anam oğlu Bu tayfa məni zəif bilib az qaldı ki öldürə Mənimlə bilər əftar etməklə düşmənləri sevindirmə Məni zalimlərlə bərabər tutma Musa dedi Ey rəbbim Məni də qardaşımı da bağışda Bizi öz mərhəmətin altına al Sən rəhm edənlərin ən rəhmlisisən Şübhəsiz ki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 Onların bir nüsqəsində Rəbbindən qorxanlar doğru yola və mərhəmətə nail olacaqlar deyə yazılmışdır. Musa bizim Sina dağında təyin etdiyimiz vaxt üçün öz tayfasından 70 müətəbər adam seçmişdir. Onları sarsıntı yaxalayı bildirim vuranda Musa dedi, Ey Rəbbim, əgər istəsəydim bundan qabaq onları da məni də məhv edərdim. Aramızdakı səfəhlərin törətdiyi günahlar üzündən bizi məhvmə edəcəksən. Bu baş verən işlər sənin sınağından başqa bir şey deyildir. Sən bu sınaqla istədiyini zəlalətə düçar edər, istədiyini doğru yola salarsan. Sən bizim hamimizsən, bizi bağışda və rəhmət. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısa. Bizə bu dünyada da yaxşılığı yaz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 O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə Adını, vəsvini və əlamətlərini yazılmış gördükləri Rəsula, Ümmi, heç kəsin yanında oxuyub elm öryənməmiş Və ya Məkkəli Peyğəmbərə tabi olurlar. O Peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar. Pis işləri qadağan edər, Təmiz, pak neymətləri halal, Murdar napak şeyleri haram edər, Onların ağır yükünü güngülləşdirər Və üstlərindəki bu açar, Şəriyyətin çətin hökümlərini götürər, O Peyğəmbərə iman gətirən, Yardım göstərən Və onun Peyğəmbərliyi sayəsində indirilmiş nurun, Quranın ardınca gedənlər, Məz onlar nicət tapanlardı. Ya Muhammed.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 və ona tabi olun ki, doğru yol tapa biləsiz. Musa ümmət arasında bir dəstə vardı ki, onlar insanları haqq yola aparır və haqqı rəhbər tutaraq, onlar arasında ədalətlə hükm edirdilər. Biz İsrail oğullarını 12 qəbiliyə, ümmətə böldük. Cəmatı, tih səhrasında Musadan içməyə su istədiyi zaman ona əsanı daşa vur deyə vəhiyyətdik. Əsanı daşa vuran kimi, ondan 12 çeşmə qaynıyı baxmağa başladı. Hər qəbiylə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz buludları onların üstünə kölgəli yetdik, onlara qüdrət halıvası və bildirçin indirdik, onlara sizə ruzi olaraq verdiyimiz pak nimətlərdən yeyin dedik. Onlar naşükür olmaqla, əmrlərimizi yerinə yetirməməklə bize deyil, ancaq Özlərinə zülm edirdilər Ya Mühəmməd Yadına sal ki O zaman Yahudilərə belə deyilmişdi Bu şəhərdə Qüçdə sakin olun Onun meyvələrindən İstədiyiniz yerdə Yeyin, bizi bağışda deyin Və Beytülmüqəddəsin Qapısından Səcdə edərək daxil olun ki Günahlarınızı bağışlayaq Biz Biz Yaxşı iş görənlərin mükafatını artıracaq. Lakin İsrail oğullarından Allahın əmrlərini yerinə yetirməməklə, Özlərinə zülm edənlər, Onlara deyilən sözü dəyişdirib başqa şəkilə saldılar. Etdikləri haqsızlığa görə, Biz də onlara göydən əzab göndərdik. Ey Peyğəmbərim! O, yəhudilərdən dəniz kənarında yerləşən qəsəbə haqqında xəbər al. O zaman olar, şəmbə günü balıq ovlamaqla Allahın əmrini pozub həddə aşırdılar. O vaxt şəmbə günü işləmək, ov etmək qadağan edildiyi, ibadətlə məşğul olmaq buyrulduğu üçün, balıqlar hər tərəfdən suyun üzərində görünüb, dəstə-dəstə onlara tərəf axışır, Şəmbədən başqa günlərdə isə gəlmirdi. İtaətdən çıxdıqları, günah işlətdikləri üçün biz onları belə imtihana çəkirdik. Dəniz kənarındakı qəsəbədə yaşayan İsrail oğullarından bir dəstə, Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzab verəcəyi bir tayfiyə nə için öyüd nəsiyyət verirsiniz dediği zaman, nəsiyyət verənlər onlara cavab olaraq, İnsanları yaxşı işlərə sövq etmək, pis işlərdən çəkindirmək bizə vacib olduğundan, bu, Rəbbiniz qarşısında üzrxahlıq etmək üçündür. Bəlkə onlar bu öyüd nəsiyyətdən nəticə çıxarıb, pis əməllərdən çəkinsinlər, dedilər. Onlar özlərinə verilən öyüdü unutduqları zaman, biz də onları pislikdən çəkindirənlərə nicat verdik, zülm edənləri isə, itaətdən çıxdıqları günah işlətdikləri üçün şiddətli bir əzabla məhv etdik. Qadağan olunduqları işə saymaz yana münasibət bəslədikləri vaxt olara həqir meymunlar olun diyə əmr etdik. Ey rəsulum! O zaman Rəbbin o yahudilərə qiyamət günlə dək şiddətli əzab verəcək kimsələr göndərəcəyini xəbər vermişdi. Həqiqətən, Rəbbin günahkarlara tezli ilə əzab verəndir. Sözsüz ki, o həm də tövbəkarları bağışlayandı, rəhmədəndir. Yehudiləri yeryüzündə ayrı-ayrı dəstələrə parçaladıq. İçərilərində əməli salih olanlar da, olmayanlar da var idi. Onları yaxşı yamanla imtihan etdik ki, bəlkə haq yola dönsünlər. Onlardan sonra yerlərinə, Kitaba sahib olan xələflər keçdilər. Onlar fəni dünya malını alıb deyirdilər, biz Allah tərəfindən bağışlanacaq. Onlara bunun misli qədər daha bir haram gəlseydi, onu da alardılar. Məyər Allaha dair yalnız haqqı demək barədə kitabda onlardan əh, dalınmamışdır. Halbuki o kitabda olanları oxuyub öyrənmişdilər, Ahirət evi Allahdan qorxanlar üçün daha qeyirlidir, məgər dərk etmirsiz? Kitabdan möhkəm yapşanlar. vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılanlar bilsinlər ki, biz əməli salihlərin mükafatını zayi etmirik. Bir zaman dağı yerindən qopardıb, onların başı üstünə kölgəlik kimi qaldırmışdıq, Və onlar da elə güman etmişdilər ki, dağ üstlərinə düşəcək. Onlara, sizə verdiyimiz tövratda möhkəm yapışın. Orda olanları yada salın ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiz demişdik. Ey Peyğəmbərim! Xatırla ki, bir zaman Rəbbin, Adəm oğullarının bellərindən gələcəyi nəsillərini çıxardıb, onları bir-birinə şahid tutaraq, Mən sizin Rəbbiniz deyiləm mi soruşmuş? Onlar da, bəli, Rəbbimizsən deyə cevab vermişdilər. Belə bir şahidliyin səbəbi qiyamət günü biz bundan qafil idik və ya atalarımız daha əvvəl Allaha şərik qoşmuşdular. Biz isə onlardan sonra gələn bir nəsil idik. Məyər bizi batilə uyanların, haq yolundan səfanların törətdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən deməməniz üçündür. Biz ayələrimizi belə ətraflı izah edirik ki, onlar bəlkə batildən haqqa, küfürdən imana dönələr. ya Muhammed onlara ayələrimizi verdiyimiz kimsənin xəbərini də söylə. O, ayələrimizi inkar edib imandan döndü. Şeytan onu özünə tabi etdi və o, haq yolundan azanlardan oldu. Əyər biz istəsəydik onu həmin ailələrlə ucaldardı. Lakin o yerə dünyaya meyl edib nəfsinin istəklərinə uydu. O elə bir köpəyə bənziyir ki, üstünə cumsan da dilini çıxardıb ləhliyər, cummasan da onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Bu ailələrimizi yalan hesab edənlər barəsində çəkilən məsəldir. Ey peyğəmbərim Bu əhvalatları söylə ki, bəlkə lazımınca düşünsünlər. Ayələrimizi yalan hesab edib, özlərinə zülm edənlər barəsində çəkilən məsəl necə də pisdir. Allahın doğru yola yönəldiyi kimsə doğru yoldadır. Onun haq yolunda sapdırdığı kimsələr isə ziyana uğruyanlardır. Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəmə daxil edəcəyik. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla Allahın birliyini sübut edən dəlilləri, özlərinin dini borc və vəzifələrini anlamazdır. Onların gözləri vardır, lakin onunla Allahın möcüzələrini görməzdər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla Öyüd nəsihət eşitməzdər. Onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə də ondan daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Ən gözəl adlar Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. Onun adları barəsində küfrədənləri tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar. Yaratdıqlarımız içərisində bir zümrədə vardır ki, onlar insanları haq yola aparır. Haqqı rəhbər tutaraq, onlar arasında ədalətlə hökm edirlər. Ayələrimizi yalan hesab edənləri, hardan olduğunu özləri də bilmədən tədricən məhvə yaxınlaşdıracaq. Mən onlara möhlət verirəm. Lakin dolaşdırıb bəla torna salmağım da, Naz-Neymət içində yaşadıqları halda gözlənilmədən onları əzabla yaxalamağım da, Sözsüz ki, çox ağırdır. Məyər İslamı qəbul etməli olan kəslər, Düşünmürlərmi ki, onların yoldaşında, Peyğəmbərdə heç bir cünunluq, dəlili, əsər əlaməti yoxdur. O ancaq, Kafirlərə Allahın əzabı gələcəyini açıq aydın xəbər verib qorxudandı. Məyər olar göylərin və yerin mülkünə, Allahın göylərdəki və yerdəki səltənətinə, qüdrətinə, Allahın yaratmış olduğu hər şeyə, əcəllərinin yaxınlaşması ehtimalına diqqət yetirib düşünmürlərmi? Artıq bu Qurana inanmadıqdan sonra hansı kəlama inanacaqlar? Allah kimi doğru yoldan saptırsa, ona yol göstərən olmaz. Allah onları öz azğınlıqları içində şaşkın bir vəziyyətdə qoyar. Ya Muhammed səndən qiyamət günü haqqında soruşarlar ki, nə vaxt qopacaq? De, o ancaq Rəbbimə məlumdur. Qiyamətin qopacağı vaxtı Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Göylərdə və yerdə Allahdan qeyri bir kimsənin onu bilməsi çətindir. O sizlərə ancaq qəflətən gələr. Sən onun haqqında bir şey bilirsənmiş kimi olar, səndən israrla soruşarlar, de. O ancaq Allah dərgahında məlumdur. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. De, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilseydim sözsüz ki, özüm üçün daha çox xeyir tədarik edərdim, savabı qazanmaq üçün dünyada daha çox yaxşı işlər görərdim və mənə pisliyi də toxunmazdı. Mən iman gətirən bir tayfanı pis əməlləri müqabilində Allahın əzabı ilə ancaq qorxudan və yaxşı əməlləri müqabilində isə cənnətlə müjdəliyənəm. Sizi tək bir nəfərdən, Adəmlən xəlq edən və onunla ünsiyyət etmək, sakit, rahat olmaq üçün özündən zövcəsi Həvvanı yaradan O-udur. Adəm zövcəsi ilə yaxınlığı etdiyi O, Havva yüngül bir yüklə yükləndi, hamil oldu və bir müddət həmin yükü daşıdı, onunla oturub durdu. Həvva ağırlaşdığı vaxt onların hər ikisi Allaha dua edib, Əgər bizə salih, sağlam, ağıllı, hər şeyi yerli yerində bir uşaq versən, bu neymətə görə sənə şükr edənlərdən olarıq, dedi. Allah onlara salih övlad verdiyidə, Adəm və Həvvadan qeyrivalideynlər özlərinə verdiyi uşağın adı ilə əlaqədar, Allaha bir para şəriklər qoşmağa başladı. Allah isə ona qoşulan şəriklərdən ucadır. Onun heç bir şəriki yoxdur. Məyər bu adəm övladı heç bir şey yaratmağa qadir olmayıb, özləri düzəltdiyi bütlərimi Allaha şəriq qoşarlar? Halbuki bu bütlər nə olara, nə də özlərinə bir kömək edə bilər. Siz onları doğru yola dəvət etsəniz, sizə tabi olmazlar. İstər onları dəvət edin, İstər susun. Onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlər də sizin kimi bəndələrdir. Əgər bu bütlərin sizə bir kömək edə biləcəyi barəsindəki iddianızda doğrusunuzsa, O zaman çağırın onları, sizə cavab versinlər. Məyər onların yeriyən ayaqları,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 Sizin ondan başqa tapandıqlarınızı isə nə sizə, nə də özlərinə bir köməkliyə edə bilər. Əgər siz o bütləri və ya müşrikləri sizə doğru yol göstərməyə çağırsanız, eşitməzdər. Ya Muhammed sən onları sənə baxan görərsən, halbuki onlar görməzdər. Sən bağışlama yolunu dur. Yaxşı işləri görməyi əmr və cahillərdən üz döndər. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidəndi, biləndi. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman, onlar Allahın əzabını, lütvünü və mərhəmətini xatırlayıb düşünərlər, və dərhal gözləri açılıb görən olarlar. Kafirlərin qardaşları olan şeytanlar, öz qardaşlarını azğınlığa sürükləyər. Sonra da o kafirlər azğınlığa qurşanıb ondan əl çəkməzdər və ya şeytanların yaxalarından əl çəkməzdər. Ya Peyğəmbərim, sən onlara Məkkə müşriklərinə bir aya gətirmədiyin zaman, sənə aya nazil olmayanda, Məyər onu öz tərəfindən uydurub düzəltməli deyildin, deyə soruşa Allah. De, mən ancaq Rəbbimdən mənə vəhiy edilənlərə tabi oluram. Bu Qur'an Rəbbiniz tərəfindən göndərilmiş aşkar dəlillərdir, həm də iman gətirən bir tayfa üçün hidayət və mərhəmətdir. Qur'an oxunan zaman onu dinliyin, Və susun ki, Onun sayəsində sizə rəhm olunsun. Səhər axşam yalvararaq, Qorxaraq, Səsini qaldırmadan ürəyində Rəbbini yad et Və qafillərdən olma. Rəbbinin yanında olanlar, Allaha yaxın olan mələklər, Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilməzdər. Onu pak, Müqəddəs tutub, şəninə təriflər deyər və ancaq ona səcdiyə qapanarlar.